ונתתי בכם רוח, וחייתם, וידעתם, כי אני אדוני. וניבאתי כאשר צוויתי. ויהי קול כהנבאי, והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו. וראיתי, והנה עליהם גידים, ובשר עלה, ויקרם עליהם עור מלמעלה, ורוח אין בהם. ויומר אלי, הנבה אל הרוח. הנווה בן אדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר אדוני אלוהים, מארבע רוחות בוי הרוח, ובכי בהרוגים האלה, ויחיו. והנבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח, ויחיו. ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. ויאמר אלי, בן אדם,